Айзек Азімов. Фундація. Частина 1. Психоісторики. Гаррі Селдон народився в 11988 11 році галактичної ери. Помер 1269 році. Ці дати частіше подаються за літочисленням поточної ери Фундації. 79 Дріб-1. Роки ери фундації. Народжений у сім'ї представників середнього класу на Геліконі, сектор Арктура, де його батько, згідно з сумнівною легендою, вирощував тютюн на гідропонних плантаціях. Він рано проявив дивовижні математичні здібності. Існує безліч анекдотів про ці його здібності. І деякі з них суперечать один одному. У віці двох років він, як кажуть... Безсумнівно, свій найбільший внесок він зробив у галузі психоісторії. Селдон зайнявся нею тоді, коли вона була не більше, ніж набір розпливчастих аксіом, а залишив її ґрунтовною статистичною наукою. Найкращою і найдетальнішою на сьогодні його біографією є праця Гаала Дорніка, який познайомився з науковцем, ще будучи зовсім молодим, за два роки до смерті великого математика. Історія їхнього знайомства. Малотична енциклопедія. Його звали Гал Дорнік, і він був сільським хлопцем, який до того ніколи не бачив трентора, тобто не бачив у реальному житті. Він бачив його багато разів на гіпервідео, а іноді й у приголомшливих тривимірних випусках новин, що висвітлювали коронацію імператора або відкриття засідання галактичної ради. І хоча він проживав усе своє життя на планеті Синакс, яка кружляла навколо однієї зірок на краю блакитної туманості, він, як бачите, не був відрізний від цивілізації, як і жодне місце в тогочасній галактиці. На тоді в галактиці налічувалось 25 мільйонів населених планет, і всі вони з'язувалися присягою на вірність імперії, столицю якою і був Трентур. Це якраз ті останні 50 років, коли про імперію ще можна було таке сказати. Для Гала ця поїздка стала справжньою кульмінацією його молодого наукового життя. У космосі він бував і до цього. Тож сам політ для нього мало що значив. Якщо чесно, раніше він літав недалі єдиного супутника Синаксу, де здобував потрібні йому для дисертації дані про механіку руху метеоритів. Але ця космічна подорож, однаково була на півмільйона миль або півмільйона світових років. Він морально готувався лише до стрибка крізь гіперпростір, явище, якого він ще не переживав під час звичайних міжпланетних мандрівок. Стрибок залишався, ймовірно, завжди буде єдиним практичним способом подолати відстань між зірками. Подорож крізь звичайний простір могла тривати зі швидкістю невищою за швидкість світла, Одне з наукових понять, що збереглися ще із забутого світанку людської історії. А це означало б роки мандрів навіть між найближчими населеними системами. А крізь гіперпростір, область, яку важко було собі уявити, яка не була ні простором, ні часом, ні матерією, ні енергією, ні чимось, нічим іншим, можна було пройти вздовж галактики за інтервал, що дорівнював двом найближчим моментам часу. Гал чекав першого з цих стрибків, дещо побоючись, аж у животі трохи крутило. А завершилося все незначною вібрацією, маленьким внутрішнім поштухом, який припинився перш ніж він усвідомив, що щось відчув. От і все. Після цього був лише корабель. Великий і блискучий. Приголомшливий результат 12 тисячоліть імперського прогресу. І він сам зі своєю нещодавно захищеною докторською дисертацією з математики та запрошенням від великого Гаррі Селдона прилетіти на Трентор, щоб взяти участь у його значному та трохи таємничому проєкті. Після розчарування від стрибка Гаал з нетерпінням чекав, коли з'явиться Трентор. Він не виходив з оглядової зали. Щоразу, коли в оголошений час відчинялися сталеві затвори люків, він завжди був поруч спостерігаючи за суворим блискотом зірок, захоплюючись неймовірними хмарами зоряних скупчень, схожих на величезну масу світлячків, немов спійманих у своєму леті і замерлих назавжди. Якось він побачив холодний синьо-білий дим газової туманності, що пропливала над іллюмінатором за п'ять світлових років від корабля, здалеку нагадуючи молоко. Вона наповнила кімнату крижаними тонами, а потім зникла з поля зору за дві години після чергового стрибка. Сонце Трентура спершу було важко побачити біля плямки, що губилося в міріалах таких самих зірок, і тільки позначка в корабельному путівнику вказувала на неї. Тут, біля центру галактики, густі скупчення зірок. Але з кожним стрибком ця зірочка сяяла все яскравіше, а решта блідли і рідшили на її тилі. До зали зайшов офіцер і сказав, «Оглядово зало буде зачинено на весь час, що лишився до кінця подорожі. Підготовка до посадки». Гал пішов слідом за ним, тримаючись за білий рукав із зображенням зорильота й сонця імперії. «Можна мені залишитися?» – спитав він. «Я хотів би подивитися на Трентор». Офіцер усміхнувся, і Гал трохи почервонів. Йому спало на думку, що він говорить із провінційним акцентом. Офіцер відповів, «До ранку ми вже приземлимося на Трентур». «Я мав на увазі, що хочу побачити його з космосу». «Вибач, мій хлопчику. Якби це була космічна яхта, то це, може, вдалося б зробити. Але ми гальмуватимемо, повернувшись до сонця. Ти ж не хочеш одночасно й осліпнути і отримати опіки» та шрами від радіації. Гал пішов до виходу. Офіцер гукнув йому вслід. «Хлопче, згори Трентори однаково, був би для тебе сірою плямою. Чому б тобі не замовити космічний тур, коли ми приземлимося? Вони дешеві». Гал озирнувся. «Дуже вам дякую за пораду». Його охопило розчарування, наче маленького хлопчика, Така дитяча легковажність природна і для дорослого. І Галові до горла підкотився клубок. Він ніколи не бачив Трентора. Неймовірну розпостерту планету, велику, наче життя, і не очікував, що доведеться чекати довше. Корабель приземлився у мішанині шумів. Було чуто віддалене шипіння атмосфери, яку прорізав корабельний метал. Спокійне джищання кондиціонерів, що боролися з теплотою відтерття, і далі повільніший шум двигунів, які виконували гальмування. Було чути голоси чоловіків і жінок, які зібралися в приміщеннях для висадки і крегіт лебідок, що піднімали багаж, пошту та вантажі до довгої осі корабля, звідки її потім мали перевезти на розвантажувальну платформу. Гал відчув легку вібрацію яка означала, що корабель уже не рухається самостійно. Гравітація судна протягом кількох годин поступилася гравітації планети. Тисячі пасажирів терпляче сиділи в приміщеннях для висадки, які легко розгойдувалися у м'яких силових полях, щоб пристосувати людей до зміни напрямку гравітації. Тепер вони повзли вниз з вивестими пандусами до великих шлюзів, що зяяли попереду. Багаж Гала був незначним. Він стояв біля столу, поки його пожитки швидко і знанням справи розібрали та склали знову. Візу в паспорті перевірили і поставили печатку. Він сам не звернув на все це жодної уваги. Це був Трентор. Повітря тут здавалося трохи щільнішим, а гравітація трохи більшою, ніж на його рідній планеті. Але він до цього звикне. Він запитав себе чи звикне до цих величезних розмірів. Будівля космопорту була величезною. Дах височив так далеко, що його ледь було видно. Гал майже уявив собі хмари, що могли б формуватися під цим безмежним покриттям. Протилежної стіни взагалі не було видно. Лише чоловіки та столи й підлога, яка сходилася в одній точці, аж доки не губилася в тумані. Чоловік за столом знову заговорив. Його голос звучав роздратовано, він сказав, «Проходьте, Дорнік». Йому довелося відкрити візу і знову глянути, перш ніж він згадав ім'я. «А де, де?» – почав Гал. Чоловік за столом ткнув пальцем. «Стоянка таксі праворуч і третій поворот наліво». Гал рушив, побачивши напис, що світився крутячись і, зникаючи у повітрі, «таксі в усі напрямки». Коли Гаал пішов, з натопу відокремилася якась постать і підійшла до столу. Чоловік за столом підвів голову і коротко кивнув. Постать кивнула у відповідь і рушила слідом за молодим іммігрантом. Це було вчасно, бо він устиг почути пункт призначення Гаала. Гаал отперся на бар'єр. На маленькій табличці було написано «Диспетчер». Чоловік, якого стосувався напис, не підводячи голови, спитав Куди. Гал завагався, і навіть ці кілька секунд роздумів створили позаду нього чималу чергу. Диспетчер підвів голову. Куди? У Гала було небагато грошей, але ж це тільки одна ніч, а потім він матиме роботу. Він намагався здаватися байдужим до хорошого готелю. Будь ласка. Диспетчера це не вразило. Вони всі хороші. Назвіть до якого. Гал у відповів до найближчого. Будь ласка. Диспетчер натиснув кнопку. На підлозі з'явився тонкий промінь світла, який звивався посеред інших, що виблискували та тьмяніли, демонструючи різні кольори й відтінки. У руки Галові тицнули квиток, що теж слабко освітився. один промовив диспетчер. Гаал намацав у кишені монети і спитав, «Куди мені йти?» «Ідіть за світлом, квиток світитиметься доти, доки ви не будете рухатися в правильному напрямку». І Гаал пішов. Сотні людей повзли широким залом, уважно йдучи за промінцями і напружуючись у точках перетину, щоб прийти до місця призначення. Його власна стежка обірвалася. Чоловік у блискучій синьо-жовтій уніформі що сяйла новим пластотекстилем, потягнувся за його двома сумками. «Прямий рейс до Люксора?» – сказав він. Чоловік, який за ним стежив, почув це. Також він почув, як Гал сказав «Чудово». І побачив, як той заліз у тупоносу машину. Таксі піднялося вертикально вгору. Гал дивився крізь вигнуте прозоре вікно захоплюючись відчуттям польоту всередині замкнутої структури та інстинктивно тримаючись за спинку водійського сидіння. Простір унизу звузився, і люди стали схожими на мурах, які безладно біжать хто куди. Вид за вікном усе вущав і віддалявся. Попереду була стіна. Вона починалася високо в повітрі і зникала з поля зору. Її пронизували отвори тунелів. Таксі Гала пірнуло до одного з них. На якусь мить Гаал знічев'яв, замислився, як це його водій зміг вибрати потрібний тунель з-поміж безлічі інших. Тепер навколо панувала темрява, і крізь неї, трохи розряджаючи похмуру обстановку, пробивався лише один із сигнальних вогнів. Повітря сповнювалося звуками машини, що летіла тунелем. Гал подався трохи вперед від гальмування машини, а потім таксі вискочило з тунелю і знову спустилося на землю. Готель Люксор!» сказав водій. Хоч у цьому не було потреби. Він допоміг галові з багажем і з діловим виглядом, взяв 10 кредиток на чай, підібрав нового пасажира і знову піднявся в повітря. За весь цей час Починаючи з моменту висадки, Гал не побачив жодного проблеску чистого неба.